Vill ni också bygga långvariga relationer med hög prestation? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig med frågor om pension, försäkring och kapitalförvaltning. Vågen finns på vagen.se eller på Östergatan 22. Vågen för vågen! No no issue saying that. well, that's, why are we doing this. It's to win. I let's not be afraid to say that. Det är många som har återvänt på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att reglerna kan vara topplaget. Det är silutider. I början av februari. Nej, jo, det är landslagsavtal Ja, det är också. Men det här ska vi försöka reda ut. För det surras mycket nu, Daniel Roth, Linus Alin och så jag då som ska försöka hålla i trådarna. Vår den slags aniten här med två televinkeln. Härligt. Det kommer du att lyckas fint med. Ska vi reda ut? Vad är det jag står och dillar om? Nu. Um... det är ju, Liksom serien är ju. Inte slut överhuvudtaget. Det är bara ett litet uppehåll. Precis, men bakom alla kulissor så byggs det frenetiskt inför nästa säsong. Och Rögle vill värva spelare, men de kommer också tappa spelare. Och det är väl där någonstans vi är just nu på tappa stadiet. Ett par bekräftade förluster och några högsurrande rykten. Ja, men vi kan väl börja med det som är hetast på ryktesfronten just idag med Ted Bretén till Schweiz. Det börjar väl med i, i schweiziska medier att det var Bern som jagade Ted Bretén inför nästa säsong och under då Så började jag gräva lite i detta och fick liknande uppgifter att det var just Bern som, som Ted Bretén är högaktuell för. Jag pratade med honom efter träningen eh, och frågade om det stämmer och om han har skrivit på och så och det var väl en teleboten som var rätt så avvaktande i sina citat ville skjuta på det efter säsongen men på raka frågan om han har skrivit på så, eh, så blev det ju ingen dementi heller. Eh, och någonstans så är det väl eh, ganska logiskt att han ser sig om för att och testa ett utlandsäventyr. Han har varit hela sin seniorkarriär i Sverige. Han är 29 år är det någon gång man ska skriva på ett lukrativt avtal eh, i en sån liga så är det väl kanske nu. Så jag är väl inte förvånad och eh, ja. frågan är mig, vilket jag hoppas att ni gör, så ser jag det som eh, väldigt troligt att han eh, flyttar. Ser du det som troligt Linus att han flyttar? Väldigt troligt, tack igen. <laughs> Daniel kan du förklara det här nu för alla som lyssnar Om det är någon som inte riktigt förstår Han har ett långt kontrakt med Rögle Och ändå står vi och pratar om att han kan vara förlorad till nästa säsong Precis, man kan ju ibland undra vad de här långa kontrakten är värda De är ju inte värda så mycket Det finns ju annat som trumfar dem Men i de här avtalen så förhandlar spelarna ofta in en out som det heter det kan vara så att man skriver på kanske ett femårskontrakt och som, som väl Lennis Everberg gjorde med, Där det inte fanns någon out de första två säsongerna eller vad det var. Ja, det vill jag minnas att, Och då, så då säkerställer man liksom de två Så egentligen är det kanske ett tvåårskontrakt Men i de här långa avtalen finns det då out mot, Det kan vara fastställt mot olika ligor Att han har en out för att gå till Ryssland Eller... Schweiz då. Så att är ju i praktiken kontraktslös när det kommer till intresse från, från större ligor. Men eh, det går inte att han hamnar i en annan sol klubb Nej, det är väl egentligen det som kontraktet handlar om att stoppa liksom, flyttar i sidled. Sen finns det också eh, kontrakt som säger att eh, lag får köpa loss spelare. Det var väl någon klubb som hade det för något år sedan. Någon som försvann till KHL. Kommer inte ihåg namnet i detta nu. Men just att då fanns det ingen out i avtalet. Men den här KHL-klubben ville ha spelarna i fråga. Och då fick de betala 3 miljoner eller då det var till TSL klubben Så det finns olika varianter på det där också. Att man skriver då kanske in att. Eh, första säsongen så har du en fast del om du vill till KL Andra säsongen så är det ingen summa alls Och så vidare och så vidare Så det finns många olika varianter att skriva de här avtalen på Plus att det ofta finns datum i det här eh, Sportcheferna vill ju ofta ha, ha datum så tidigt som möjligt eh, Att när det har tickat förbi ett visst datum så, så upphör liksom outen att gälla eh, För att, ja det är inte så kul att få den i juli liksom. Så att det har väl varit något case med någon spelare tidigare liksom, där man har battlat om det vid förhandlingsbordet. Liksom, när, ska, när ska outen ligga? Liksom. När är sista datum för det? Du pratade om Dennis Eberberg tog ett exempel där med honom att, och så bekräftade du det eller ja, komplementerade Linus mm. om att han då inte ha någon out om två första säsongerna det betyder att då han ska vara kvar nästa säsong, där är det ingen risk för att han försvinner med andra ord Nej, om, om liksom uppgifterna som har de själva, vi har inte sett kontrakten men om det är som det har kommunicerat så, så liksom torde den eh, risken vara noll ja. Men däremot så finns det ju andra spelare, det sägs Men, ju... Det ska vi bara, är vi, är vi klara med Ted? Va, va, ska vi bara säga, vad, jag, jag läste ju också läste den här artikeln, vad läste du mellan raderna i Hjelm? Jag håller med om att äh, det luktar flytt? Ja, det, det gör jag. Ted Brittén är ju i och för sig, som jag har förstått, rätt hemskär. Så det skulle väl tala emot det, det är ju förmodligen inte första gången han har haft chansen att flytta utomlands Men som du sa Linus, kanske är det en av de sista chanserna att flytta utomlands Och det talar väl för det Och det finns ju, det finns ju tidningar som har gått ut med, med ännu liksom tydligare, eller tydligare kanske ska jag Men mer, mer uppgifter om att det har varit klart sedan veckor Och det är klart att det är väl ingen rök utan eld här om flera olika medier ändå kan rapportera i samma riktning. Han är på väg bort. Ja, så talar ju mycket för det. Absolut. Och vi, sättet vi jobbar på är att vi, vi, vi skriver ju det vi vet. Eh, och eh, spekulerar liksom inte gärna i eh, längre än så. Utan vill förmedla den, den bilden vi har till läsarna utan att... Och, Ta ut svängarna, Donnie, Du kan vara bättre än vad jag är på att förklara detta. Kan du Nej, komplementera men... mig? Det var lite flyktigt, kanske. Nej, men det är en bra början. Men ibland för säger folk så här: Men du ser väl att det är liksom liksom till Schweiz eh, överallt. Varför skriver ni inte liksom? och Och det. Det ska inte tolkas som att vi inte ser det eller att vi är fega eller att vi vill skydda någon, liksom spelaren eller rögle. Vi kommer väl till det man vill men senaste exempel är väl annat vi har inte råd att ha fel i detta. Tror jag att det är det enda liksom vi har. Att när vi säger att det, det är klart han lämnar då vet vi det med 100% säkerhet. Vi, vi chansar inte. Därför så, jag vet inte om det. Så, så att jag, jag har inte All, ja. Folk kan lägga ihop ett och ett Har vi inte, har vi, inte vi skrivit det så, så har vi inte fått liksom alla pusselbitar På plats hos oss så vi, vi vägrar liksom Och nedlåta oss Eller man ska säga Till att chansa I de här fallen det ska vara, Folk ska veta att om vi skriver Att det är så, så så är det så Roman Vill då Som vi gick ut med Att han Vandrar vidare nästa säsong Ja då har vi alltså på fötterna för att kunna outa det. Ja, det har vi. Där, har vi, där vet vi att han, han kommer att lämna Rögle efter den här säsongen för att fortsätta sin karriär i, i KHL. Han har själv svarat på, på lite undanglidande. Men du pratade om honom, Linus, men det är, det är så. Han, det blev bara en säsong för Rögle, eller för Roman vill i Rögle. Det är ju svårt alltså för spelarna som hamnar i de här situationerna när de inte får säga någonting för den klubb de spelar i eller ska spela i. Men eh, säga så här: Både Roman vill och, och TLBT fick ju frågan: liksom är, Ligger något i detta? Är, är ni, kommer ni att lämna och så vidare? Och då är det ju rätt så lätt att säga: Nej, det kommer inte. Det ligger inte något i detta. Om det hade varit så, så ofta kan man ändå utläsa lite på svar hur. Eh, hur det ligger till. Även om det inte är så alltid. Ofta dukar de ju här visar till agenten. Det är min agent som sköter det. Och säger man så så ljuger man inte. Det är ju ofta agenten som, som sköter det. Men samtidigt så tror jag inte agenten skriver något kontrakt med en KL-klubb om man inte har gjort tummen upp själv. Nej, och så kan man göra så som du sa då angående Ted att... Jag vill fokusera på den här säsongen. Det där tar vi efter säsongen. Och då har man inte ljugit Nej. om det nu skulle vara så att man har gjort klart med en annan klubb. Nej, det kan ju också ha med de här datumen. att göra. Liksom att klubben har sagt att liksom, senast det ju det datumet vill vi veta. Kan vi räkna med det i nästa säsong? För det är klart att Chris Abbott i det här fallet då ska, ska täcka liksom, luckor efter de, de bästa spelarna. Och det är klart att vet han är ny så det är lite lättare att vara med. Det är ju, det är ju, många är ju väldigt uppgivna och förbannade kring detta men det är ju många gånger nu som de stora liksom, eh, övergångarna sker man, man tar sitt beslut, skriver på sitt kontrakt Låser in det där kontraktet i ett kassaskåp och sen äh, äh, spelar klart säsongen. Liksom. Det går ju inte, inte att komma i, i maj-juni och, och tävla om de stora elefanterna. För då det är det redan avklarat. Då. Det är ju så branschen funkar precis så här. Och det är säsong ut och, och säsong in. Men jag kan bara tänka mig liksom att från ett supporterperspektiv. alltså oavsett om det är Rögle eller något annat, kanske i synnerhet då shl lag Eftersom spelare har ofta de här outsen till KL och Schweiz till exempel. Att det blir ganska skevt för man följer ett lag under en hel försäsong. Och sen precis nu innan liksom SHL-spurten och slutspel. Då får man läsa och se att flera av de bästa spelarna i sitt lagen ska vara kvar nästa säsong. Innan liksom det, det har avgjorts, innan det, det verkligen liksom roligaste på säsongen har varit. Det måste vara lite skevt och märkligt. Och det perspektivet. Garanterat. Man kan också vända på cuttingen och, och faktiskt få till det lag man själv håller på. Kan det komma nyheter som säger att den spelaren ska in, det här stjärnnamnet som är i den klubben, ska in till nästa säsong. Så man kan ju få en, en positiv nyhet också som, som supporter. Självklart. Jag älskar ju silly överlag i, i, min, i min roll eftersom jag tycker att det är... Intressant och härligt med såna här grejer, men eh, jag förstår att det, det kan nog morras i olika led också vad gäller, eh, ja men alltså tänk, eh, olika trupper där spelare får reda på att ja, kompisen som sitter här och bredvid mig eh, på ena sidan och kanske han på andra sidan också ska inte vara kvar nästa säsong samma vad gäller säkert tränare och sportchefer i olika föreningar också som inser att shit, jag får eh, klä mig i huvudet här och, och ersätta flera stjärnspelare. Samtidigt så jag tror och, och det de påverkar nog mindre i kanske i trupperna vad man tror. Jag tror inte att jag tror liksom inte även om brittana eller om, om de vill liksom att han ska spela någon annanstans nästa säsong. får ju inga direkta konsekvenser för den här säsongen, har jag svårt att tro. Snarare kanske den där perioden ibland kan man ju nästan se när det, man kan nästan se hur vissa spelare åker runt och det är mycket i huvudet liksom att kanske i en fas där man håller på att bestämma sig liksom, vad ska jag ska jag, till, ska jag till den ligan eller till den ligan Nu måste jag prestera här för att intresset börjar gå ner liksom. när, när väl allting är gjort då kan man ju lite grann andas ut och veta att man har liksom, gjort vad man ska, då kan man ju bara ut och lira. Jag har ett par tankar här, och ska se om jag kan framföra dem spontant utan att ha formulerat dem, men det finns ju fler, det är ju fler dimensionerat det här Därför att när ett lag går bra Då blir spelarna mer attraktiva För andra klubbar och inte minst klubbar Utomlands då Kanske även i Sverige Såvida man inte då sitter på ett kontrakt Så där finns ju alltid en risk då Så det finns ju en, en, en Samhörighet där, ju bättre ett lag går Desto fler spelare kan man bli av med Och har ett lag gått bättre Ja men då är det ingen risk för att åka ur Men det finns ju Lag om man ser det så Rögle har ju varit i den positionen tidigare Som ligger där nere och skvalpar jag pratade med en Kommer att tänka på det nu En klubbdirektör för ett annat lag än Rögle Tidigare för ett antal år sedan Och han berättade för mig Hur otroligt problematiskt det kan vara Just detta med Visst man ska koncentrera sig på det här året Men det är så fruktansvärt mycket pengar Det handlar om så att åka ur Det Alltså det Det det blir sådana konsekvenser på kansliet, det är många som måste sägas upp Alltså det är så fruktansvärt mycket som händer, det är därför vissa vill ha en stängd liga då. Så nu är ju Rögle ändå i situationen att okej, okay, det finns ingen risk att åka ur Så det kan man ju slippa i den här processen Men det är ändå en, en knepig process att hålla två bollar i luften samtidigt Att hålla ihop säsongen Titta på nästa säsong Och det finns en förklaring till varför klubbdirektörer Kanske inte pallar hur många år som helst Eller sportchefer Nej men så är det väl uh, Och det bästa är ju egentligen att det går lagom bra om man vill bygga liksom på sikt. Men efter det här exemplet innan med Sjöfti, jag är väl liksom ett utmärkt exempel. Hade man det liksom kunnat bygga dynastier i Sverige och fått behålla det man själv liksom sådde, så hade de ju vunnit tio rakes sm guld förmodligen. De spottar på egna spelare men de får över till. De har försett liksom än och och allt möjligt med. Men spelar under lång tid så det är otroligt svårt att stanna på toppen över tid när man är när det går väldigt bra. Det är en väldigt, väldigt tung baksida med att nå framgång på den här nivån i när det finns så starka liksom, ekonomiska plattformar. Inte som vill liksom, ta det bästa hela tiden. Det är tufft och, och det är klart att Mena Ruggle har byggt någonting som är väldigt framgångsrikt och det kanske vilar framförallt på liksom. Fem ben liksom. Om man då blir av med tre, fyra av dem. Så säger sig själv att. Då är man ju kanske. Då börjar man som ett. Som ett mittengäng igen liksom. Då ska man. Det är en tuff utmaning och ta sig upp. Tillbaka till toppen en gång till. Linus kan man inte se det så här. Apropå det du tänkte dig in i supporternas situation. Med skevheten här. Att någonstans. Tänka på ett annat sätt och se det som. Vänta nu. Anledningen till att. Mina spelare försvinner från mitt lag, det är för att laget går bra. Det måste ändå vara en mycket bekvämare sitt som supporter än att tänka, ja ah, jag har några stjärnor i mitt lag, men vi ligger i botten och kanske åker ur. Är ni med på vad jag menar? Ja men Om vi tittar på Röglis perspektiv, det var inte jättemånga säsonger sedan Röglis bästa spelare försvann till Linköping, HV... Mm. Eh, med mera eh, gick till SHL-konkurrenter högre upp i, i hierarkin. Nu försvinner spelarna till eh, KHL och, och Schweiz och kanske NOL istället. Det är ju en rätt avsevärd förändring vad gäller eh, var Rögle har satt sig i den här näringskedjan. Jag tänker att man som supporter då kanske kanske känna en stolthet i det samtidigt som man blir väldigt besviken när ens idol, om man ska säga så, försvinner. Ja, men... Men... Rögl har ju också själva sagt att, ja, men kolla på, på en sån som Ted Butén, vi kommer även till Cody Curran och, och Leon Bristet senare. Man har ju själva sagt att det, man vill ha in de här spelarna så att de ska kunna ta nästa kliv. Alltså, man, även om det säger att Leon Bristet riskerar att försvinna till NHL, till exempel med hans säsong han har just nu. Om Rögle slussar honom dit, ja, men då är det ju ett kvitto på att organisationen har gjort någonting bra. Det måste man ju också ha med sig. Så Rögle har ju själva sagt att ja, men det är väl klart att vi vill förbereda den här spelaren på, på att gå till NHL. Då har vi lyckats med vårt. Och det är också så någonstans, jag tror att man får se det. För Rögle är chanslös ändå i den, i den kampen. De kan ju inte göra någonting. Så tror jag det svider lite på olika sätt. Men att om man Vill, eller kanske Cody Curran framförallt. Är här och liksom leder backarnas poäng han är 30 bast. Att han liksom plockas upp av en KHL-klubb. Jag tror de allra flesta lyfter på hatten och så. här, Bra jobbat. Det låter logiskt Samma med Vill om han får den chansen. Nu vet vi inte, eller jag vet inte om det är så att Telbriti är klar för tjus. Men jag tror att ett sånt tappsvid är mycket mer än Engel som har kommit hem och som är. Liksom någonstans på toppen av sin karriär i en klubb som är på väg uppåt att han liksom checkar ut eh, någonstans innan de har nått, nått sina mål det är klart att eh, blir det så så är det ju en, det är en, riktig, en riktig käftsmäll eh, tror jag rakt in i liksom, folks eh, supporterhjärta Två namn till här har cirkulerat i luften Cody Curran och Leon Bristet. Cody Curran sägs alltså vara klar för Avantgarde Omsk i KHL. Och Leon Bristet kanske på väg till NHL. Ja, vi kan börja med Cody Curran. Där var vi inte det var inte vi som var först med att berätta det. Men även jag har jag bekräftar bekräftelser på att det stämmer. Han är han är signad och klar för Omsk i KHL. Eller KHL i alla fall. Ta nästa namn. Leon Bristet, det var inne på här nyss också med hans säsong. Han har ju ryggen så också hans spelstil och hans mentalitet är det väl rimligt att tro att det finns ett gäng NHL-klubbar som scoutar och är intresserade av honom inför nästa säsong. Det fanns väl NHL-intresse för honom redan efter förra säsongen. Och nu har han ju gått minst lika bra. Precis. En stark säsong, följt upp en stark första säsong med liksom karaktärsliknande liksom egenskaper och var fortsatt och dessutom de kryddat det med att, och ta en rätt så kontinuerlig plats i 3 så att, eh, det får man väl säga och bara 24 år det står väl en på på alla skyltar där. Ett ytterligare namn då, vad är läget med Daniel Sar? Vet vi någonting där? Jag tänker att han är en landslagsspelare och en av, ett av stjärnamnen i Rögle också. Finns det rykten kring honom eller är det helt tyst? Eh, vad jag eh, har hört där, eh, och du också Daniel, väl. både vad gäller Sar och Niklas Hansson är ju att eh, Rögle är på att signa upp dem på... Eh, Flerårskontrakt Sen... jag har själv sett att spelare har sagt det I dina intervjuer Och det låter väl klart rimligt Precis, men när rykten ut På de två spelarna eh, Sitter inte jag på några i alla fall Inte jag heller, och de är ju lite annat sits får man väl säga Än, eh, än Leon Bristet va eh, men, ja. Både Sar och eh, Niklas Hansson Har varit två Hela säsonger i eh, AHL och är, liksom upp, och är liksom väl testade i, i den miljön. Det är klart att Bristet är, det blir väl på ett lite annat sätt va? Ja men det blir det. Eh, dessutom så eh, Bristet om han får chansen att sticka över och, och få ett NHL-kontrakt. Eh, det är väl som alla andra spelare att man vill ta den chansen. Men med och Niklas Hansson har gjort den resan tidigare. Så krävs det nog lite mer också för att de ska göra den flytten igen. De vet vad OL livet innebär med, med långa resor och mindre liksom, glamoröst eh, på många sätt eh, att man då ska bryta upp eh, härifrån och, och sticka över igen det, ja, det, det krävs nog att det är rätt klubb och rätt tillfälle Läst, förlåt Daniel du var på väg att säga något Nej, det är bara, jag bara tänker att vi har två namn kvar på, på, på listan, Daniel Bertovs kontrakt går ut, det är inte förlängt, eh, så det var väl Förmoda att precis alla skyltar pekar på att eh, han packar ihop och går härifrån eh, efter den här säsongen. Ett annat namn som inte jag har skrivit upp här nu och som jag kommer på som jag läste någon rad om någonstans. Förlåt mig nu vem som tar illa vid sig för att jag inte kommer ihåg det. Men Kristoffer Rifalk, något om att han kanske också kan komma att försvinna. Har ni hört något om det? Nej, nej. Jag släpper honom direkt då. Mm. Jag har rätt namn till alltså Samuel Jonsson har också utgående kontrakt mm. Och jag ställer frågan till honom Om det har hänt nytt med hans framtid Och eh, han Han sa det, jag väljer att ligga lågt på den frågan Det är min agent som sköter det, och det eh, ja. Nu ska man inte övertolka svar Men eh, Får man lägga ihop det med en, med en gissning Så talar det väl också för att Samuel Jonsson eh, Kanske kommer att flytta på sig jag sa till dig när jag hade läst det att det luktar som att en som har fått besked att kontraktet inte förlängs som brukar säga någonting i den, i den stilen. Men det är en fri tolkning för mig. Jag vet jag har inga uppgifter alls i det ärendet. Innan vi går in på de namnen som har kommit in eller blir kvar så måste vi bara sammanfatta de här namnen vi har pratat om nu. Om man Vill... Cody Caron, alltså klara ut utifrån vi har, vi har pratat om och berättat nu. Ted Bretén förmodligen då ut. Det pekar i alla fall åt det hållet. Leon Bristet kanske ut. Daniel Bertov troligtvis ut. Alltså det är många namn här som är tunga förluster. Och det är inget man bara ersätter hur som helst i en handvändning. Chris Abbott har ett tungt arbete bakom sig och framför sig och här och nu? Ja, det är en central linje som är på väg att, att krossas. Han har, kommer att få att... Han och, och hela organisationen har ett styrt jobb framför sig och, och tänka hur man ska göra. Jag vet att det är klart att man funderar på hur resorter man Cody Caron på det sättet han gör. Ja, man det är med en spelare eller ska man sprida den istiden? Så att de sitter säkert i... I st stora diskussioner just nu. Det är, det är liksom ett, ett, ett helt lags hjärta på något vis, som ska ersättas. De lägger pannorna i djupa väck, förmodligen. Ja, det tror jag. Men samtidigt så de har ju byggt upp de har ju byggt upp mycket också. Liksom. De har fortfarande en hel del uh, tunga spelare på plats som har någon slags stomme på plats de har tränar de har en struktur de har väldigt mycket på plats och framförallt har de ju ett att tittar på alla spelarna liksom, i truppen som har uh, gått framåt man ser vad som händer med individer när man placerar dem här så att uh, det tur i turen för dem är väl att de har haft något år på sig och visa liksom vad de vad de går för och vad de står för. Så att, eh, jag tror att eh, de har något mycket, mycket enklare arbete idag än för två år sedan. Att attrahera unga, starka, eh, till och med liksom svenska spelare på, på väg uppåt. Och man får väl också säga att de har lyckats med ett antal värvningar också. Elen Lesund, nytt kontrakt, förlängt kontrakt. Ny för den här säsongen. Ja, fram till 2023 var det? det? Tre år efter denna säsongen i alla fall. Mm. Nej, men det är väl det är väl kanske. Uh, det... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärrillar i magen.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 Det största fyndet denna säsongen, en, skulle jag tro, en lågbudgetvärvning som ingen ingen eller de flesta undrar nog Erlend Vem när han värvades. Men har blivit en, en väldigt, väldigt nyttig rollspelare och någon slags karaktärspelare publik publikfavorit. Säkrat upp en, tror alla han kommer att avancera liksom över Facket femte-sjätte-back Men eh, de har säkrat Liksom en Verkligen en stöttepelare På, på den positionen flera år framåt Honey, Det slår mig precis nu Vi måste backa bandet Jasså. Vi måste backa bandet ta om, eller? Ja, vi måste ta om lite grann. G glöm inte det vi har pratat om här nu Men switcha tillbaka till namn Som vi har diskuterat som på väg ut Eller kanske ut Vi har ju glömt två namn Jaså Nils Höglander, Dominik Bock, vad händer med dem? Eh, ja, det får äh, vi... Här snackar vi ju NHL-grejer liksom, bak ja, bakom men, dem också. Samtidigt är det väl någonstans här de ska in i diskussionen. Det är ju inte de två största stjärnorna, även om Bock har haft en uh, explosionsartad sista liksom, uh, tid efter JVM. Uh, nej, men de är väl också betraktade som stora frågetecken, uh, får man ju säga. Ja, jag vill ändå föra in det där jag kom på det och det kanske man skulle ha haft i klumpen här med spelare som kan vara på väg ut om man inte vet vad som händer. Men noväl, nu har vi tagit med dem i alla fall. Men man kan väl i alla fall säga att menar, om det vissa säsonger inte blir mycket omsättning i en trupp så kommer det bli ett helt annat rögle nästa säsong. Det kan ju vara halva truppen som är ny. Nu Linus, nu har du Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu är det din tur Din tur i Rampiuset igen Var är blocket? Det blir inget block idag nej, nej, nej inte blocket, ingen träningsrapport här Men vi måste ju snacka Chris de Sosa Du har ju varit i Katena Arena Och, och sett dem träna Vad är blocket? Jag är chockad De eh, tillät mig inte ha något block På så sätt att de inte tränar i några Formationer idag som mycket utläsa Det spelar ju spelare iväg på landslagsuppdrag och det var mycket skridskåkning nu i omstarten efter en liten ledighet efter um, Oskarshamns matchen där nu under uppehållet. Så därför fanns det inte mycket sånt att ta med sig hem men det fanns massa av annat roligt att ta sig hem vad gäller då Chris Vem är han? då låter han och pratar han ska vi låta han få prata själv först och hur, så vi får höra hur han låter det tycker ska jag. vi börja i den änden. Det var inte ens meningen men den satt ju fint <laughs> ja, men vi, vi kör på det han får alltså komma in i intervjun på där han ger sina första intryck av sitt nya lag Rögle uh, First class is what I'd use. Um, they've really gone out of their way to make me feel really comfortable here and uh, do whatever they got to do make me feel welcome. So um it's been awesome. The guys have been awesome. Um and I'm looking forward to me and the rest of the team in a few days as well. Um but so far everything's been uh really really good. And uh, what can the crowd in um uh, this arena expect f expect from you uh, this season? Just a guy that's going to compete every night. Um I think I play a all-around game. Um obviously I I feel I see the expectation uh that i've had so far just in the first 24 hours being here people are expecting me to come in and score goals and obviously that's been a big part of my game and uh you know i'm looking to uh live up to the expectation but uh that's that's not all i am uh i'm uh play the play the full ice uh offense and defense um i rely on uh hockey iq i think uh i've been fortunate to have really great coaches my whole life and um i think i'm a smart player and i'm, I'm a guy that uh you know can wear many hats for this team. I could play any position, you know, uh center, left wing, right wing. Um and be responsible defensively and you know score goals in many different ways too. I got a I got a pre pretty good shot, but um a lot of my goals as well come just right in front of the net in the crease banging pucks in. So um I do a lot of things I feel good. I'm not uh excellent at anything, but I'm good at everything I feel. So that's that pretty much sums up my game can we wear many hats for this team, säger alltså Chris De Sosa. Det fastnade jag lite grann för. Det är inte alla dagar i veckan jag hör det uttrycket. Det var nog faktiskt första gången den här veckan till och med i livet. Men hur som helst, många hattar kan han ha i det här laget. Många roller, han kan spela många roller. Inte bara målskytt, även om han alltså redan nu har känt att förväntningarna finns på honom att han ska göra mål. Och mål, det behöver Rögle och alla lag. Ja, och mål har han ju gjort. Vi kan väl bara dra kort om honom, 29 år, kanadensare. Har gått efter två halvknackiga säsonger i AHL, sina första proffsår. Valde han att sticka till Bolsano, som är från Italien, men spelar i österrikiska ligan. Gjorde fint första år där, och blev värvad till Vienna Capitals, i Wien då. Också österrikiska ligan som ni förstår. Och där blev det en jätteutveckling där han öste in mål. Och sen då så hade han ju kontakt med, med Chris Havard, Rögle sportchef redan då. Men istället för Rögle blev det finska ligan och sport från Vasa. Där han har varit deras poängstarkaste spelare. Trots att de då har bommat slutspel och varit ett bottigäng så har han producerat... Bra med poäng får man säga. Och nu då eftersom finska klubben bommar Spel, så valde han att röra på sig och då blev det rögle. Och valde alltså Chris Abbott att till slut plocka in ännu en spelare. Det har väl bara varit Nick Sörensen tidigare som ju då kanske borta resten av säsongen på grund av hjärnskakning och sviterna efter den. Ja, den här förvärlden har vi ju snackat om väldigt länge att Rögle har varit på jakt efter och de Chris Jesus är ju en spelare som de har kikat på länge och sett live ett par, tre gånger och Chris Abbott har varit ner och träffat honom i Österrike jag tror han har varit i Finland och träffat honom också ja. så det är ingen spelare de har grävt fram på lite Prospect och, och hittat i timmen utan han är någon de känner väl till och eh, även då på det personliga planet Någon de har eh, skaffat sig en bild av Vad det är för typ av människa Det kommer att bli döra för simorna, När de får köpa en skyddsutrustning till katakomberna Precis Du vet inte igen vad vi pratar om Nej, men när ni säger det så så låter det ju som att han har Gått bärsärka gång både en och två gånger Efter matcher, eller? Ja, men. Ja, men jag kan väl bekräfta. Jag kan bekräfta <laughs> detta. Jag, kan... jag vill först bara säga att alla borde läsa Lena Sallins långa intervju med Christy Sosa som kommer imorgon uh, bitti. Ja, jag kan lova Där att jag finns... kommer att göra det. Det finns även en länk till incidenterna vi pratar om. Torsdag morgon alltså på borde.se så kommer uh, en riktigt rejäl intervju med uh, Christy Sosa. Härligt jag kan väl bara berätta kort för att ni ska bli ännu mer sugna på att läsa vad den handlar om. Det är en spelare som, han är 175 lång och han berättar om att många tvivlar på honom under uppväxten. Han har pappa som har en bakgrund som boxare och han pratar mycket om att han fått liksom mentalitet från det och, och alltid gått in och liksom smält på motståndarens först, största spelare i första bytet. Också om... Hur han har ändrat sin spelstil sen han kom till Europa och eh, att han tröttnade på det livet han hade i eh, AL gällande spelstil. Och den här incidenten då får ni också såklart eh, läsa om. Boxar, pappa, alltid gått in och smält på i första bytet. Menar du då med kroppen eller menar du med... Hanskarna ja, Du kan ju kolla på Youtube så får du Där är hela paletten okay. Du får läsa det tidningen. <laughs> inte, inte ens jag kan gräva fram saker Men alltså liten Och stimmig på isen Och utdömd på grund av sin storlek Kört runt och tacklat helst uh, stora Mot bästa spelar Och som är han att uh, Abbott gillar den här killen Det är mm. nå något som är fel Ja det där det där behöver vi vandra vidare med och utreda hur det ligger till. Det kan kanske ta tre år, det brukar göra det i Sverige med utredningar. Nej, det, det måste ju vara en dröm för dem. Det är väl som en, som en adoptiv son på något vis. <laughs> ja, men jag, jag blev förvånad, för jag hade liksom lite så när jag skulle jag, jag intervjuat honom dagen också då pratade vi om hans målfarlighet och hans styrka och allt det där. Eh, eh, lite mer ytterligare, liksom. Och nu när jag fick sitta ner med honom och verkligen ställa de här lite djupa frågorna så blev jag eh, överraskad av över hur mycket intressant han hade att, eh, att berätta. Kommer du ihåg varmt att tv? Nej. Jag fick visa en sketch för Lena, så jag med Christy Kök. Jag <laughs> <Rolig> karaktär karaktär. <därifrån. laughs> ja. Nästan Christy Susan. Ja, det är inte så långt ifrån. Men det finns ju mycket mer att säga om honom faktiskt. Eh, dels hans mångfaldighet då, som vi varit inne på. Men också mångsidigheten Det är alltså en spelare som Säger att han Ja visst målfarligheten är en del Men också att han tar väldigt stort defensivt ansvar Att han vill göra det Så det är inte den här typen som bara åker Och fiskar på för sig blå Utan han vill ta ansvar över hela banan Men också att han kan spela center Vänsterförvärd och högerförvärd Han kan användas på alla tre positioner Vilket ju säkert kommer bli Väldigt nyttigt för Rögl under den här spurten När man har tre matcher i veckan Sen är det slutspel direkt efter det. Men där blir det ju rättningen ledet upp till bevis. För han har ju spelat i Finlands sämsta lag. Vilket innebär att de har väl förmodligen släppt in flest mål. Och är det säkert det sämst organiserade laget i, i, i finska ligan. Sämst spelare och sämst organisation. Om jag får drista mig till att gissa. Och nu ska han in i, nu är ni på med Knägerkapseln och jag och börja följa mönster här, här har han sin, sin största utmaning att, att han liksom kan eh, trolla mål och göra poäng det, det har han visat det ska bli intressant att se hur han passar i ett eh, i ett svenskt system tänk. och jag äh, går in i en annan roll här nu tar på mig brassekostymen och frågar vem ska bort Ja, men vem ska spela med? <laughs> det är det du menar, Nej, men jag tänkte det att spelare kommer tillbaka från skador. Och ja, det kommer, det kommer nya skador. Vi, vi får hitta kedjan till honom. Vem ska spela med? Han är läftare. Ja. Och för jag göra det lite enklare för dig nu igen. För jag vet att det är många läsare, eller lyssnare, som... Uh, ja, men hur såg han ut på första träningen med typ av spelare? Sen Jättesvårt, är otroligt svårt Nä, att kom säga. kom igen nu. Efter uh, 35 minuters icepass och sen 15 minuters skridskåkning. Det, du... det jag såg. Han skulle eh... inte gälla Nej, det, det Linus såg, det var att om efteråt gick och reparerade och målade väggarna i korridoren. <laughs> Fast starkt i korridoren. <laughs> Nej, men uh, det jag såg var en spelare som uh, lång tyngdpunkt bra skridskåkning uh, och ett uh, rappskott. Och nu ska jag ändå säga att han hade helt ny utrustning som han körde in nu på första träningspasset. Men summa små om det man kunde i alla fall utläsa lite grann. Vem ska han spela med? Jag Dominic kan börja. Bork. Jag kan börja. Jag, nu kommer jag att och liksom inte byta fot här. Jag tror att, nu, nu har de material till en, om de har en första kedja med ändå Bristet, Britten och Saar som jag tror de kommer att spela med. Så har de material till en andra kedja. Han ska ju in där. Och han ska ju då in med Dennis Ewerberg. Och så ska han ha en center mellan sig. Och, eh, vi pratade förra veckan i för sig om att Ryfors är andra center. Men då är det väl han eller Mattias Sjögren. Men Mattias Sjögren får man ju något som ser ut som en rätt så rakt spelande kedja som borde kunna komma till mycket skott och avslut. Så det känns det väl som att kanske lite liksom, förkant är om man ska säga. Men kanske raka motsatsen till hur uh, Sar och de uh, ser ut. Men uh, uh, det är min uh, gissning. Evo Bärg och Sosa. Vem är det som ska passa fram Sosa då i den kedjan? Han får göra det själv. Han får det själv. Jag bara tänker om man nu... Jag kan se framför mig att de spelar en rätt så rak hockey där man vinner mycket puckar och kommer till snabba... Spelar en rätt så nord-sydig hockey eller vad man ska säga. Samtidigt tyckte jag det var märkligt att man liksom sära på på vad det är, Everberg, Ryfors och Bock De kändes sig som om de hittade någon slags omedelbar kemi. Eh, kanske Sjögren, De Sosa Hugglander Ja, skulle jag faktiskt också kunna Vara en modell Jag bara kastar upp det här i poddstudion Hjälmar. rätt i lyften Se om de fångar bollen Hjälmarna återkommer morgonkväll ja. ja, ni, ni har ju suttit och tänkt och klurat på det Nej, det har ju inte alls in någonstans och sett era papper där Vandra mellan varandra och kedjor och pilar Nej, det har jag faktiskt inte Nej, men ja, jag vet inte Tack igen för en insiktsfull analys Lämnar jag e-post e så får ni ett jämnt svar imorgon. Ja, men. Jag, jag, jag passar på den. Jag ligger lågt. Du vill ha facit när jag står här med en lapp och bebar efter nästa onsdag. Jag har inte hunnit tänka igenom det här. Man vill gärna se kvaliteten. Men var inte han också en möjlig center? Ja han kan spela center men jag ska säga det jag pratade med Kermabot om honom efter träningen också då sa han ju att eh, det är väldigt sannolikt att han eh, har honom på en ytterförvarsplats i början just för att det också är, är lättare att komma in i en ny liga och lite mer förlåtande på den positionen jämfört med att center. Och han då för de här ligan hon har spelat och gjort jättemycket poäng är ju inte de mest strukturerade så menar jag kan tänka mig att omställningen blir nog mindre för honom på, på nytt och position. Det låter ju klart rimligt och, och att matcha in honom där, än att han ska bära och samtidigt ha i Rögle fyra ganska eh, fungerande centra. Men skulle det inte kunna bli lite av, en, lite av en smurfkedja med höglander och, och sen eh, kort också, dessosa och så. Inte heller två meter långa får i mitten. Skulle inte det inte kunna funka? Jo, visst. Nu har vi ju tre olika. Det är som när man spelar sådana här Nintendo-hockey. Det, det finns vissa som är långa och smala. och Vissa som var små och, och kraftigare. Nu har vi ju tre olika varianter på, på kedjan. Vi får se vem som... Vilken det blev. Helt enkelt. All right. Men, men, men oavsett med nu Chris Desusas eh, ankomst och intåg, eh, vi, Får ju benämna, vi går lite in på nästa ämne nu liksom och, och, och blicka lite framåt och, och så, men med honom så är det en spelare kvar på frånvarolistan och en ny spelare in då alltså det är Nick Sörensen kvar och sen Niklas Hansson som har som tillbaka på backsidan det är alltså ett förutom Nick Sörensen, som då högst sannolikt missar resten av säsongen fulltaligt tror jag. för första gången på hela säsongen va? inte intervjuar Chris Abbott Igår var det väl? Eller Mån för, Ja, det var det. Mm. När De Sosa kom. Och då sa han att allt talar för att vi inte ser Nick Sörensson mer denna säsongen. Han hade ingen faste, liksom, men han är fortfarande jättelångt ifrån. Så ja, det, nu, har de, nu har de förutsättningarna. Och de har även, som vi snackade om förra veckan, fått rätt mycket tid till vissa att hitta sig själv. Hitta flås och hitta matchtempo. Jag skrev eh, krönika efter Oskarshamns matchen med liksom temat att det är dags att bestämma sig för, för Rögle nu, var man ska vara i den här hierarkin, att det har varit väldigt mycket upp, väldigt mycket ner. Eh, tänkte bygga den krönikan också på att de ledande spelarna inte klev fram för Rögle. Jag eh, skrev mycket i periodpausen mellan andra och tredje perioden och sen så var det ju eh, många av de ledande spelarna som just klev in och avgjorde, men Summa summarum så är det ju så att det är många som har sett ganska beige ut senaste tiden och det är ett läge där Rögle nu inte har några liksom ursäkter eller någonting utan det är upp till bevis kan man vara topp 6 lag kommer att krävas väldigt mycket under den här tre matcher i veckan stretchen som är kvar och det är dags att steppa upp och leverera nu om man, om man ska vara där och gå direkt till kvarsenol. Nu blev det ju inte så, men när man står och tänker tänker man de har förlorat en matchen för med 0-2. Det hade känts rätt skakigt nu. Det hade inte varit lite krisigt då. Nej, alltså, det är min känsla också. Alltså, de blir ju någonstans räddade där äh, av äh, ja, Britten Bristet, Curran de som äh, såg äh, äh, utav skugga av sina bästa jag i, i två perioder som ändå kläv fram med individuella prestationer och levererar för dem. Men, spelmässigt i, i två perioder så var det ju, eh, tyckte jag en av Röjlis absolut sämsta matcher för säsongen. Jag menar, det som borde oroa ledningen är att det fanns inte en enda spelare som såg och var intresserad av att bära det här framåt. Det var så otroligt grå massa. Eh, sen som du säger, några av de ledande spelarna eh, stack fram, men ja det de gjorde var undvikat fjask och det var ju inte så mycket mer än så Jag tänkte efter, efter förra veckans eh, Podd som vi hade då Och diskuterade ledande spelare Och, och sådär Jag tänkte på den senaste veckan, det är klart Och du var inne på det Daniel, att de har ju haft tunga skador Och det kanske tar sin tid ändå Att komma tillbaka Eller att man har kommit tillbaka och man får en dipp För att man inte har varit med under hela säsongen Så jag tror att det här Det här landslagsuppehållet Kan nog inte komma lägligare Än det faktiskt gör när då landslagsspelarna kommer tillbaka sen och övriga kommer samman och hela laget är på plats. Nästan inga skador. Det skulle förvåna mig om det inte börjar kugga i rätt ordentligt nu och funka framöver. Att det blir liksom en, en uppgradering match för match för match för match för att till slut komma dit. Vi har trott att de ska vara med ett frisklag Riktigt het aspirant. Jag tror... Den här, den här sista proven i Oskars hand och landslagsuppehållet kan nog ha blivit det här, inte holy moment, men deciding moment för hela säsongen. Så tänker jag. jag ska vi intressant säga. De var ju onekligen påskruvade när serien började i september och de var ju flög när man omstartade efter juleuppehållet där i mellan dagarna Jag minns inte riktigt hur det var i andra uppehållet i november, men där gick det väl betydligt tyngre. Ja, nej, men de har, de har mycket, på, mycket på plats och en intressant pusselbit till som gör att de kan lägga pusslet kanske lite mer som de egentligen vill ha det. Jag tror inte man ska underskatta Niklas Hanssons nej. betydelse på backsidan. När man har en Craig Shearer som har väldigt svårt att hitta sina gamla höjder. Erik Jellina som också... Jag själv som gör självmål, eh, otroligt konstigt självmål dessutom, men som också har haft strul och liksom eh, kom upp i nivå efter sin eh, skada från var och Niklas Hansson har ju mycket av det Röglö söker. En stabil, lugn eh, back som kan slå ett bra första pass, hålla det enkelt eh, och sen också eh, styr upp kanske rögles eh, andra powerplay jo, men Det är ju precis den typen av spelare de behöver få tillbaka som gör ungefär samma sak hela tiden. Det är väl det som är Fördelen med honom, han, det tuggar på som en som en liksom han går på ungefär samma sätt. Var det någonting som var slående i den avskarsammsmatchen var ju verkligen hur nivåerna pendlar. Eh, från liksom, osynlig flyktbeteende till helt plötsligt så när man får in en puck så, så är alla med igen. Då, då, då ser det hur, hur bra som helst ut i den området så ganska långt mellan eh, visas, liksom max och minimum just nu. Vilket ju har varit Röglis kanske stora käpphäst under förra säsongen. Att man har varvat de här wow-prestationerna där man har eh, malt ner topplag till att eh, vara liksom helt ur spel eh, mot de här lagen på underhalvan. Ja, men det blir ju skitintressant. Det känns som det är många lag som håller på att börja hitta, hitta konturerna. Det, det kommer bli mycket svårare att ta poäng den här sista månaden än, än innan. Men det är inte så länge sedan man dömde ut Jurongon, bland annat. Som liksom, det är många lag som ser väl oljade ut nu. Det kommer att bli. Man hålla igång och dans hela vägen in. Det är en sjukt skön del av säsongen som är kvar, inte bara för att det nu allting ska avgöras. utan det är ju att varje match blir så speciell i sig för att lag slåss utifrån olika horisonter och kriga för att hålla sig kvar, kriga sig från topp 6, kriga sig från överhuvudtaget komma till slutspel. Alltså det är så mycket som gäller hela tiden så så mycket kan hända och har ju hänt så mycket med tränarfronter och tränare som har bytts och sparkats och inte ska vara kvar <hör> förlåt efter säsongen och, och allt. Det alltså det är bara massa wow som studsar överallt nu för mig när det kommer till upplösningen av av sh så jag vill jag också framföra en sak. Jag toksågade i Oskarshamn innan säsongen. Och jag får nog krypa lite grann till det berömda korset här. För, för någonstans är ju den här fula ankungen skärmig också. För de gör ju något som inget annat lag spelar helt konstigt i egen zon. Men också väldigt underhållande att se det. Ja, jag vet inte. Jag Jag tycker faktiskt att Oskarshamn är ett friskt inslag i den här serien på sitt sätt skulle jag vilja säga. Nu har jag fått det sagt också. Ja, men om vi återknyter kort i eh, tabellen bara som du snuddar vid Mattias innan. Eh, att alla matcher gäller så mycket. Jag menar läge där man är sjua nu men har fem poäng upp till Frölunda på platsen. Det säger ju rätt mycket om hur tight det är och hur mycket som kan hända under den här torktumlaren som är sista eh, månaden av grundserien. Jag vill också passa på att påminna om mitt guldtips Som jag fortfarande står fast vid Vilka är det du? Djurgården. Jag kommer inte ihåg vilka jag hade Inte jag eller <laughs> Vi måste gå tillbaka och lyssna <laughs> Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa förra veckan <laughs> <laughs> Och så tror jag så sagt att Rögle går i alla fall till, till semifinal Vi får se hur mycket fel jag har den här gången Men det blir inga 52 raka segerar Nej alltså. det förvånar mig mm. den, den har jag gått bom på Nåväl Nu har vi snackat nog Ska vi uh, välja oss i form till sporten Eller uh, har vi fler på ämnen på listan? Jag, är, jag känner mig ju helt klar. Vi kan väl säga att vi uh, såklart är på plats i Växjö på tisdag. Ja. När Rögle startar om efter utpålet. Och i Jönköping på torsdag. Och sen uh, har ju Rögle då uh, förlunda hemma va? Lördagen efter. Mm. Eller lördagen efter samma vecka, alltså nästa vecka. Så det blir... Uh, intensiva dagar på hd.se och i tredjningen och i poddstudion. Jag tror jag gör dig sällskap till Växjö på tisdag med få. Ja, så var trevligt. Härligt. Grymt. Grymt tung besättning på plats. Ja. ja. Jo, men det är bra. Det är bra. Är det där? De har bullens pilsnarkorv som pressfika. Jag tror faktiskt det. Ja, det är det. Svag två i betyg. Kanske till och med en etta. Det här är ju sunn och behov på 90-talet också. Är det ja, ska vi eh, tacka vår eh, kompis Vågen Försäkringsbolag Som i dessa silligtider har flängt sitt kontrakt med oss Jajamän oh, Tacka tacka tack, ja. Kul mm. Välkommen ombord till säsongen eh, 2020-2021 Exakt Här finns inga kol <laughs> säga. Är du säker? Jag är helt säker <laughs> Ja det är bra Vi säger tack och hej Hej Hej